Bona tarda, són dos quarts de vuit del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. La cultura mou passions, fins al punt que molt sovint s'ha arribat a polititzar a uns nivells insospitats. Aquesta setmana hem sabut que alguns partits van acceptar diners contaminats procedents dels ponts Millet i que sobre no els pensen tornar perquè no sabien asseguren que eren fraudulents. Arribats aquí, crec que la propera declaració d'Hisenda podríem estafar... Arribats aquí, crec que a la propera declaració d'Hisenda podríem estafar tots l'Estat i quan ens demanin els diners que falten els podríem respondre que no sabien que eren seus i que ara hem decidit que ens els quedem. Avui és 7 d'octubre de 2009 i qui us parla Albert Segura en el segon Ràdio Metropol de la temporada. One, I a banda dels diners que el senyor Millet deu i de la seva futura compareixença davant del jutge, aquesta setmana també ens ha deixat altres notícies. Molt bona tarda, Norma Vidal. Bona tarda, Albert. I la més desgraciada d'aquestes notícies que tractarem és la mort d'un nen de 9 anys en un camp de futbol a Sabadell després d'entrenar-se amb el seu equip, el Benjamí A, del Romulo Troncioni. Tot apunta que es tracta d'una terrible tragèdia que, per altra banda, es podria haver evitat. Doncs sí al noi li va caure una banqueta sobre el cap quan jugava amb dos amics i li va provocar ferides greus que els metges no van poder remediar. El regidor d'esports de Sabadell Josep Alluso explica que es tracta d'un tipus de banquetes que poden moure's amb rodes, com era el cas o bé collar-se a terra. Un procediment que estaven pendents que s'apliqués aquesta mateixa setmana en aquest camp de recent creació. No estan fixades pràcticament en totes les instal·lacions, precisament perquè les entitats són les que demanen si prefereixen que siguin mòbils, per, per, doncs, per qüestions pròpies de o que siguin fixes. Les restes estan fixades i en aquest cas l'entitat ens ho va demanar i estàvem en el procés de fixar-la. Parlem ara de salut perquè més de 2.500 veïns de Montcada ja s'han vacunat contra la grip estacional. La campanya va arrencar el 21 de setembre als dos caps del municipi i al centre municipal de salut de Can Sant Joan per combatre la grip comú, sobretot en persones grans. La recomanació, doncs, és vacunar-se quan abans millor i demanar cita previa al telèfon sanitari Respon, que és el 902-111-444 i avisa els usuaris de Hotmail perquè molt probablement us hagin pispat la vostra contrasenya d'accés a través d'un sofisticat atac informàtic. El compte de correu electrònic micro... El de, de Microsoft va ser víctima del phishing, un sistema que fa que els usuaris revelin la seva contrasenya en falses webs que simulen la pàgina principal de Hotmail. En total, es calcula que l'atac va afectar 10.000 usuaris, que per altra banda la multinacional assegura que es poden sentir sants i estalvis perquè els atacants no han accedit a les seves bases de dades. I aquesta setmana la notícia curiosa ens porta fins al Marroc on sembla ser que els realities estan enganxant els espectadors però donant-li una mica la volta a la idea que nosaltres en tenim. Sí, perquè què en pensaríeu si us digués eh, que fan una operació en triomfo on qui s'endugués el premi fos el que recites millor la Bíblia doncs això és el que Salmodir le Coran proposa, deu joves que s'enfronten per demostrar qui recita millor l'alcorà, i aquí estem té en compte doncs, tenir un bon reig de veu i marcar la correcta entonació presentat per una estrella mediàtica del país que és Mustafa Sadami, arrasa amb els índexs d'audiència i amb premis per als triomfitos musulmans que són xecs de 5.000 euros, un paquet de pel·lícula de l'Alcorà o un viatge a la Meca. Doncs millor que no ho vegin en Mainat i companyia perquè aquests són capaços de fer-ho aquí, eh? O sigui que anem en compte perquè un dia d'aquests Telecinco ho fa. Sí, sí, t'imagines una alteració en triunfo de fer el Yoli o ve un gran hermano al Parlament? Bueno, això últim em sembla que ja ha passat aquesta setmana sí. amb els missatgets polítics. Sí, sí, que per cert, qui vulgui veure'ls el tenim penjat a la nostra web, ràdio-metropolefm.dk, per poder doncs, una mica apreciar quines són les opinions que tenen Sirera del PP o Saura dels discursos de Montilla. Norma Vidal, ens veiem dimecres que ve. Molt bé, vinga, adeu. Adéu-siau. i aquesta es podria dir que és una setmana de por Sergi Calle, molt bona tarda molt bona tarda i parlem de por nivell cinematogràfic perquè aquesta setmana s'ha estrenat Rec 2 i per altra banda el Festival de Sitges s'ha presentat el tráiler de la segona saga o la segona pel·lícula de Crepúsculo, a tot i això en Sergi Calle per motius de malaltia no pot estar a Sitges està molt bé tenir un home del cine que no està trepitjant el terreny, eh? que no està fent la seva feina que per no, però tinc de baixa, per tant està... bueno, tinc de baixa, de baixa per una altra, una altra feina però bé, són aquestes coses que passen però segurament demà començaré a pitjor terreny, eh? Uh -huh. No, això ho vaig la setmana passada sí. però encara estic aquí vull dir que, no ho sé, ja veurem bueno, de totes maneres, el que sí que és veritat és que dijous passat es va estrenar Rec 2 a Sitges sí, i que divendres es va estrenar les pantalles de tot el Com país saps, al cinema, que quan em van quedar, dir ja m'explicaràs què tal ha anat, ha anat Rec 2 sí, no? i què tal ha anat uh -huh. L'has vist no? Jo no l'he vist encara ah. dir, Jo vaig veure Rec mm. perquè me l'has deixat un DVD, la vaig tornar a veure Exacte. diumenge perquè la feien a la televisió espanyola Sí, però, sí o sigui, també mala llet, també, però bueno també oportunistes, que sí. feien, o sigui, feien uh, clic i després feien rec Vaig veure clic I, rec. I després, des després què faran? Després faran, no sé I <truc> <truc> pues, doncs, ja estava, a veure La peli està bé, el que passa és que molta gent m'ha dit justament que, que, que està molt millor la primera perquè és el factor sorpresa que aquí no hagi vist rec 1, ara no l'hi desvetllarem no? però el factor sorpresa que té la, película, la, la primera pel·lícula doncs la segona pel·lícula ho perd no, a jo, la, la gent que estava... O sigui, la gent que conec aquelles sitges, que he parlat amb ells i, tal, i eh, com va el tema, van dir que els ha agradat, però, però que veuen que és com una mena, com una paròdia, no? És, és, sí, una cadena de gags. Sí, és com una, una paròdia de la mateixa rec. O sigui, és, una, és aquell punt que dius, bueno, no sé si és una presa de pèl, si és, si és això, és una paròdia, si és un homenatge... Sí, sí. Jo, jo penso que és una mica, deu ser com... Es va, estrenar, bueno, es va estrenar, no ho sé, perquè era molt jove però quan vaig veure la matança de Tejas 2 mm -hmm. és que matança de Tejas 1 uh, és una icona és un mite, en canvi la 2 és allò que dius bueno, no sé si m'està prenent el pèl el director mm -hmm. o això que és, no? Ja, és de ja, ja. comèdia, és de terror, és, és què? però després jo penso que al final sí que hi trobes alguna cosa, no? té una entitat pròpia i té alguna cosa que li pots veure mm -hmm. Rec 2 sincerament és que clar, no l'he vist no l'he vist, no l'he vist, s'haurà de, de veure quan la ves ja et el què jo penso mm -hmm. que potser, bueno, ara ara estic una mica avisat si l'arribo a veure amb les ganes que tenia, hauria dit Esto no es, «Esta no és es la pel·lícula que jo quería ver». ja. Yeah. No, no, Hosti, clar. Esteu de... però, man, això ho no passa amb els cops. Per... No Ei? feu aquestes coses. A mi això em va passar Matrix 2, tio. Matrix 2 era una merda. Una o sigui, independentment de les expectatives. No, no, però Matrix, jo vaig anar amb unes emocions i... Clar, i res, jo també. Per però a mi em va passar amb les dos torres. I un, I un altre dia vaig dir, espera, ara la tornaré a veure allò amb el cap més fred, més d'allò, i va acabar les dos torres dir, és una merda de pel·lícula. No, no que... A mi la veritat és que, bueno, en fi. Va, va, ara, va, a veure que fa Peter Jackson també amb el tema de... Peter Jackson, no? Qui porta també el Hobbit? Peter eh? Jackson, el del Hobbit? Qui? Com productor. Com a productor, això, això. Sí, i el director és Guillermo del Toro. Ah, això, Guillermo del Toro. Ui, ara estan allà, allà liatges, què fem, 3D no fem 3D? Ah. Boludo. Bueno, és el que diuen els d'allò, carajo. Carajo. carajo. Escolta, una cosa, <laughs> escolta una cosa, i Sitges té una altra cosa d'aquestes que l'any passat va amontonar tot de nanos i aquest any s'ha tornat a repetir, a més, amb un dels actors, que és sí, Crepúsculo. Aquest any s'ha com oficialitzat, no?, perquè han après l'illissó han vist aquestes coses que fan aquí a, a San Diego quan fan la Comic-Con, mm -hmm. que és aquesta convenció de còmic, el com seu nom indica, Comic-Con, sí. que hi ha aquests, aquests uh, taulells que en diuen, com es diuen, plafons, no? o sigui, mm -hmm. diu plafon crepúsculo sí. i ve el director, ve un actor, ve no sé qui, passen un tràiler, no sé què, i ha un pilot de fans, ens han volgut fer una mica la fórmula aquesta, no? després de l'èxit de l'any passat, que se'ls va escapar una mica de les mans. I tant, dos, dos sessions quan havien de fer una, d'un tràiler, eh? I és un em, van treure, em, van, em van eliminar una masterclass de Greg Nicotero, no sé quantes vegades ho he dit això, però sí, ho sí. torno a dir, que va va fer un un vas fer un grup de fans, per cert sí, per cert, al Facebook el Facebook fa, fa mesos que no entro sí. bueno, el que anava, la qüestió és que han dit tu, espera't, fem-ho bé eh? fem-ho allà a l'auditori, com Déu humana, fem una sessió i, bueno, van omplir l'auditori i el nano aquell devia flipar, devia dir bueno, això què és, aquells Estats Units no fan ni puto cas i aquí sóc un, un mite que quan, de fet ningú el conec dir, és... sí, sí no, això li va passar un jugador del Barça, al Marc Marc no me recordo com es deia que quan anava a, a Xina i Japó amb la, la gira del Barça tothom el coneixia ell ell no ho entenia perquè era del segon equip i només anava a fer les gires i era molt graciós, en aquest no, cas és el mateix bé. Bueno, el que deia, a part de Sitges hi ha vida al cinema. Així és I dic dues estrenes, ràpidament, no? Ràpidament. Ràpidament. El temps unes àgora, una uh -huh. pel·lícula de la Menada. Trem dema passat. Uh, sí, que no feu cas del tráiler perquè és una pel·lícula d'aventures, uh -huh. és una pel·lícula de, de pensament, és, "Oh, però tu creus sí, que la tira arredonda? Sí. No, no pode ser, perquè la Tierra tiene que ser obtusa", oh, o jo que sé, saps coses d'aquesta. És Alejandría, vics. Sí, sí, però vull dir, però tornaria molt interessant, eh? Uh -huh. moltes ganes de veurela. És que és aquesta fusió entre una mica d'espectacle i serà una mica més intelligent, o que vol reflexionar una mica sobre la, la humanitat. Uh -huh. Molt interessant. I després tenim Moon, que és una les, que serà una de les grans estrelles de de Sitges, també que ja de, de serà una possible gran guanyadora, ja en parlarem perquè aquestes coses després van com van, que és una cinta de ciència-ficció, ciència-ficció bastant pura i dura, eh? o sigui, recupera una mica les fórmules del 70, de Solaris i 2001, i aquestes coses, mm -hmm. i és un home que després està tres anys sol allà a la, a la Lluna, després comença, bueno, comença a anar una mica l'olla, al moment de tornar comença a veure coses, no sap si és real, si és veritat, no sap mm, com reaccionar. Bueno, doncs molt ja interessant, tenim, molt interessant. Ja tenim les dues propostes de cinema de cap de setmana, doncs molt bé, Sergi, escolta, la dimecres que ve parlem una mica de Sitges del que ha estat el festival val? Sí, aviam si hi he anat A veure si, si l'has trepitjat ja d'una sí, punyetera vegada sí. T'han d'enviar propostes, propostes i mira, al final no hi aniràs Sí, no vaig ni al cine ni a Sitges Quina pena Imagina't En fi No, a part ja eh, gràcies Bueno, això també Gràcies per demanar la, la, Sí, sí, la, la salut és el més important, eh, Sergi Ara més important, eh <laughs> Bueno, tu, ens veiem dimecres Molt bé, fins a I Adeu. deixem en Sergi calla ens directament a mirar quines són les propostes de cada setmana amb la de set perquè no només hi ha cinema cada setmana. Laia, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Aquest cap de setmana també tenim altres propostes que no tenen per què ser, 1. quedar-se davant la tele, que per cert, aquest cap de setmana no hi ha lliga, i 2. anar al cinema. Doncs sí, la veritat. Aquest cap de setmana hi ha la fira del Torró i la Chocolata a La Pedra, aquí més aviat més a prop, a Gramunt, a l'Urgell, i la fira comença el dissabte dia 10 i tanca les portes el dilluns dia 12. Què podem fer en aquesta fira? Doncs la veritat és que hi ha diverses coses, hi ha una mostra d'antics oficis en directe com per exemple com es fa un cistell, com forts en ferro o com filen la llana i també hi ha una carpa gastronòmica on hi ha diverses degustacions, a més de que tots els carrers hi ha parades artesanals i d'artesania tradicional. O, o sigui, a veure si ho entès bé, m'estàs dient que si me'n vaig a gravar una crita de setmana, halaré gratis, no? Exacte. Ah, vale, no, està bé, està bé. Està prou bé, no? I tant, ostres. No, no, a més, a veure, el torró de Gramunt, a qui li agradi aquells torrons, no direm marques, bé, bueno, sí, les direm, el torró Vicenç, el torró, torró, que diuen? Aquell torró que, que has d'emossegar bé per poder-te'l halar i tot, ostres, tu. Jo és que aquest cada de setmana, i aquesta setmana justament he anat al súper, i ojo que ja hi, ha, ja hi ha torró a les prestatgeries, eh? Us haig de comprar millor anar Gramunt, no? Home, doncs sí, home, amb un nivell de qualitat i tot, i ja que en compres els primers de la temporada, doncs com a mínim que siguin dels bons, tu. I tant. Què més? Més coses. Um, a Caldes de Montbui, una mica més lluny, però bé, no, també hi ha, en aquest cap de setmana, hi a la Festa Major. A la Festa Major hi trobarem els Diables típics, amb un gran espectacle pirotècnic. Hi haurà una mica de cor-rebar on els participants els diferirà una copa i un tas, uh -huh. una tapa, i a més a més hi haurà el tradicional bateig de foc, que és perquè els nens petits s'introdueixin en aquest món dels Diables, a part de tot el que podem trobar en una Festa Major típica. Uh -huh. Doncs està bé, perquè justament amb el tema del foc, com que hi ha aquesta polèmica de la normativa europea, que segurament retiren tot el que és el, la manipulació de material pirotècnic entre gent i tot plegat, tenint en compte que aquí hi ha aquesta tradició, el fet de que la canalla vagi ben a prop, doncs, doncs ens està bé. No sé, no sé on ha estat, però fa poc, això. A internet vaig veure que feien una mena de correfoc nudista, però això... Cal veure per la setmana que veu on es fa, perquè ho vaig trobar curiós. És gent que fa un correfocs però sense cap peça de roba a sobre. Que dius, jo vaig al correfoc tapat fins a les celles i aquesta gent va sense res. Ho haurem de buscar, no? Està sí. interessant. Home, sí, sí, almenys era espectacular de veure. Oh, segur, això segur. Sí, sí. Doncs molt bé, Laia, ens veiem la setmana que ve, més propostes a cada setmana i també perquè la gent tingui una mica la idea de, de què poder fer quan s'acaba aquesta setmana, aquests cinc primers dies de la setmana, que vulguis o no. Doncs la gent normal, la gent que treballa entre setmanes, doncs no sols se fa, no sols s'hi fa gaire agradables. Ens veiem dimecres que ve. Molt bé, ens doncs, veiem dimecres. I per saber el temps que ens farà a Caldes de Montbuí o Guagramunt, ara és moment de parlar. Manxavi, segura, Molt bona tarda, Xavier. Bona tarda, Albert. I bé, eh, primer de tot, el temps que ens espera serà bo, espero, no? Sí, sí, es manté la tònica anticiclònica, com heu comprovat aquests dies. Molta gent se'ns queixa que, que ja no saben què trobarà de l'armari, si el jersei o, o les bermudes i vinga, amb xancles. Però vaja, la tònica que és aquesta, hi ha hagut un canvi de papers perquè si, fe, si fa unes dues setmanes hi havia aquí la, la pertorbació i a Galícia trobàvem les platges plenes amb anticiclò, Ara tot just al contrari, allà plou, com és normal, i aquí està fent un, un estiuet que és més bé de finals uh, d'agost, principis de setembre, que no pas de principis d'octubre. Però vaja, si en cas, uh, ara ho entrem en matèria, Albert, si vols, sobre què farà els propers dies uh -huh. perquè es, es manté tot igual, uh -huh. però, però vaja, sembla que demà podem tenir un petit incis meteorològic que serien precipitacions a, a la tarda al Pirineu i a alguns punts de la meitat és. Uh -huh. I bé, això, tindrem cel variable, com estem tenint aquests dies, les restes de la pertorbació de l'Atlàntic, que, que va circulant per, per costes del Cantàbric i l'Atlàntic, i aquí, simplement això, núvols dispersos, amb cel variable, i que això, que portaria roxats ruixats davant la tarda, i potser també divendres, l'únic que serien ja gotellades al Pirineu. Dissabte i diumenge, doncs sembla que la situació anticiclònica es manté, Sembla que també podrien baixar una mica les temperatures, cosa que cal destacar, però vaja, bonança continuarà, algun xafa que el Pirineu no és descartable, però tampoc l'esperem, però sí que el diumenge podria haver-hi una, una petita arribada de bueno, núvols que es mantinguin, es retinguin al Pirineu, com passa sovint amb les perturbacions a l'Atlàntic, i pugui provocar alguna precipitació al vessant nord com és Viella i zones properes. Mm -hmm. Però vaja, no ho esperem, simplement al la Vall d'Aran, el de Ribagorça com a màxim, i, i res més d'aquests dies. Sembla que la setmana que ve la cosa podria canviar i és que la, els anticiclons es retirarien més al nord d'Europa i aquí ens podrien arribar pertorbacions d'en cara i ulls que ens podrien portar bastant aigua, però això queda molt i ho concretarem dimecres. Uh -huh. I pel que tenim entès, sembla ser que a través d'internet ja hem pogut veure els primers flocs de neu de la temporada a l'hemisferi nord. Exacte. Romaniemi, la ciutat del Papa Noel, sí, sí. que està a Finlàndia, ja ha començat a, a nevar Uh, és normal també aquella època allà, però vaja, que, que hi ha dies que encara es manté no el sol de mitjanit, però sí que fa molt de sol encara, i veia, ja, ja fa gràcia perquè ja estan a un 0, dos sota 0, fins i tot 6 sota 0, algunes nits, però ara es trobaven a 2 graus, un grau, amb sol, sort del sol quasi, no? I ja ha començat a nevar, o sigui que si voleu trobar neu prematura, neu a Finlàndia perquè hi ha ja neva, aquí sembla que haurem d'esperar encara uns dies uh -huh. i escut una cosa Xavier ens ha arribat una petició de quin temps farà aquesta setmana el que queda de setmana a la ciutat de Londres Londres, doncs el clima típic d'allà uh -huh. és a dir, variabilitat sobretot variabilitat, cada 10 minuts canvia el temps uh -huh. però, però vaja si vols concretar els vostres oients quins dies plaurà doncs podem dir que dijous... Uh, quins dia ja són? De quins dies? De dijous a diumenge. De dijous a diumenge. Doncs dijous sembla que es mantindria en uh, moment de trànsit, diguéssim, entre pertorbació i perturbació és a dir, no plauria. Però divendres i dissabte sembla que serien passats per aigua. Diumenge mig mig, i sort que se'n va diumenge perquè diumenge al vespre i dilluns sembla que es podria presentar una de bona, però, però vaja, per això so no els agafarà. L'avió surt diumenge al vespre, així que... Tururut, i sort que el dia del pila no es queden allà. I escolta, una cosa, per acabar, eh, sembla ser que aquest dissabte també aquí a Catalunya hi ha una trobada que en aquesta secció hem de destacar. Doncs sí, és una, un blog de TV3 que han organitzat els meteoròlegs de la casa i que bé, té molt, molts afiliats en aquest bloc i, i un mateix, un servidor, doncs està en aquest bloc i farem una trobada aquest dissabte a Arenys de Mar. Uh -huh. Ens trobarem allà, dinarem, farem la tertúlia, comentarem situació... I suposo que ens arribaran fotografies d'allà, portaré mm -hmm. càmera, suposo. si o sigui, ja us posaré el dia de, del que hem tractat. Aviam si podem desenganxar algú d'aquest hivern als meteoròlegs de TV3, que tenen materials més avançats, per comentar-ho i vaja, com l'any passat suposo que ens ho passarem bé, amb família, i, i bé, dimecres i si un cas us explico com ha la cosa. Doncs molt bé, l'any passat ja vam publicar les fotos a la web nostra, a www.radiometropolefm.tk Les fotos que es van fer del dinar de Manresa, doncs aquest any si toca al Maresme, doncs eh, també ho haurem de publicar. Xavi, assegure, ens veiem dimecres que ve. Vinga, Albert, fins dimecres. Adéu Doncs això és el que ha donat de si aquesta mitjora de Ràdio Metropol, com sempre amb la companyia de Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calli, Laia Llobet i Albert Segura. Aprofitant la bona temperatura d'aquesta setmana, aquesta pot ser una bona ocasió per gaudir de l'últim gelat de la temporada, sortint amb bermudes pel carrer, xancletes baianes i enrient-nos del mes d'octubre fent veure que no l'escoltem per asseure's a un banc de la plaça observar com els ocells decideixen avançar-se al fred i començar a volar cap a destins més càlids. Nosaltres ho deixem aquí, oferim-vos que visiteu els continguts extras del nostre web 3B12 3W puntR Matropolefama.ticà, un català finscat a Londres que enregala aquesta peça de promis, que tingueu una molt bona setmana. Radio Metropol FM.tek